טוב, אז אחרי uh, <coughs> תקופה ארוכה שלמדתם uh, מפיו של uh, דוד, חזרנו לבוקדיזם, אם אתם עוד זוכרים משהו. Uh, ויהיה לנו עכשיו איזו סדרה של uh, מפגשים שתהיה מוקדשת ‫הגישה קצת אחרת, ‫לא לגמרי אחרת, ‫ומבחינה מסוימת, ב... ‫בכל הדרך הזאת, ‫הדרך הרוחנית בכלל והבודהיסטית בפרט, ‫ישנו איזשהו, אה... איזשהו פרדוקס ‫או שורה של פרדוקסים. אה... ‫אם אתם אה, זוכרים בזמנו, דיברנו על הנושא של יש רצון חופשי, אין רצון חופשי, אז הגישה אומרת שמבחינה כאילו בסיסית תיאורטית אין רצון חופשי, אבל אנחנו מתייחסים לדברים כאילו שיש רצון חופשי לפעמים. <חופש> <חופש> עכשיו, <חופש> עכשיו <חופש> יש עוד uh, uh, באופן בסיסי אנחנו כאילו צריכים uh, לקבל את כל הדברים uh, כמו שהם ולא לעשות שום דבר, ומצד שני אני אומר לכם uh, שמי שלא יעשה מדיטציה בסוף הוא לא יבין uh, אין רצון, אין רצון חופשי, אין רצון חופשי. זה ה, ה... ומצד שני אני מציע לכם שכן uh, תעשו מדיטציה נו, אבל רצון חופשי מה? זה אני לא יודע, לא. הפרדוקס אנחנו צריכים לעשות מדיטציה כי אין רצון חופשי פרדוקס, בקיצור <חופש> ו... יש הרבה פרדוקסים ו... הפרדוקסים הם בעצם מבחינה מסוימת מובנים בתוכו וכשנבין למה יש פרדוקסים אז נבין הכל. זו שאלה בכלל, שאלה כללית שנשאלת מפעם לפעם מי שחושב על זה הרבה זה מה בעצם קורה פה? כי מצד אחד אני אומר, ובטח גם אתם כבר מדקלמים, שאין אני, ומצד שני, אם אתם לא באמת עדיין לגמרי משוכנעים בזה, אז אולי אתם רוצים להגיע למצב של אין אני. ומי זה שרוצה להגיע למצב של אין אני? אז יש פה שני עניים. יש פה אני אחד הרגיל, הרע, ויש פה אני הטוב שרוצה לקחת את התהום הרשע שלו ולכסח אותו. Mm -hmm. אז לא רק שאין אני, יש אפילו שני אני, מזה שני, ש... לא רק שאין דואליטי, יש דואליטי גם בקנים. כן. כן, יש ארבעה על איתי. אבל לא. אין, אני, אין אני, הכוונה, אין אני קבוע ובלתי משתנה, בלתי תלוי ובלתי משתנה. נכון. זה לא לא לא לא שאין אני, אין אני קבוע. בסדר. כן. לא קבוע, כן. לא? כן. אולי יש אני אחד שרוצה כל הזמן שהאני השני לא יהיה השאלה היא אם האני הזה שרוצה להבין שהאני הוא משתנה הוא בעצמו גם כן משתנה או שהוא קבוע זאת כאילו הבעיה כן אוקיי עכשיו ויש עוד דבר אחד שאני לא יודע אם אנחנו כל כך מתלבטים איתו, אבל נגיד בעיקר אנשים שיוצאים להודו, הולכים לריטריטים וכולי, ואנחנו נדבר על זה גם, האם יש הבחנה בעצם בין, אתם יודעים מה, אני אעשה את זה עוד יותר קיצוני, בין הזמן שאנחנו יושבים פה, והזמן שאנחנו עושים מדיטציה, <coughs> ובין החיים שלנו, הרגילים, שאנחנו חושבים בהם, היא תשפוך פשוט, היא תחזור. שתשתה זה בסדר, אבל אל תשפכי. היא לא מתנגדת ככה כשאתם לא פה. זה אנחנו. זה אנחנו, זה אנחנו. אני אז גם על זה... מה ההבדל בין להיות בהודו ולהיות פה? בין להיות בהודו ולהיות פה, בין להיות פה בשיעור ולהיות לא בשיעור, בין להיות במדיטציה ולא להיות במדיטציה. כל ה... כל, ה... כל ההבדלים האלה, האם יש הבדל? האם צריך להיות הבדל? האם מובנה בתוכו הבדל? או שנוח לנו לחשוב שיש הבדל? ו... וגם על זה... על זה נדבר. עוד דבר אחד חשוב שאני רוצה להגיד, כבר אמרתי את זה, אבל אני אגיד את זה עוד פעם, אני חושב שאני כבר אמרתי את זה מספיק פעמים בשביל שאנשים לפחות כבר יבינו שאולי זה לא נכון אבל יש כאלה שמתחילים בתוך המחשבה או שמגיעים לפה או מתוך המחשבה שהמחשבות הן אויב ואנחנו צריכים להגיע למצב של חוסר מחשבות או לפחות למצב נגיד של שקט מוחלט ו... בעצם מה שאנחנו רוצים באמת להבין, וזה המפתח לכל הדבר, זה מה זה המיינד שלנו. עכשיו, בשביל להבין מה זה המיינד, אנחנו צריכים להבין, זאת אומרת בעצם, מה זה המחשבות, ולהבין מה זה, בשביל להבין מהן המחשבות, אנחנו צריכים גם מחשבות, זאת אומרת, בתור חומר גלם בשביל להתבונן בהם, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד מחשבות זה לא טוב, בואו לא נחשוב, בואו נסלק את המחשבות, אנחנו יכולים להגיד, אבל זה לא יעזור לנו, וזה אחד הנושאים הכי חשובים, שאומנם כבר דיברנו עליהם באופן תיאורטי, אבל אני, אנחנו נעמיק בזה הרבה יותר. עכשיו שאלה, שאני רק רוצה כאלה לזרוק בתור אה, אה, הקדמה ולא יודע אם תוכלו לענות על זה עכשיו, אתם גם לא צריכים לענות על זה עכשיו, זה גם לא ממש שאלה שצריך לענות עליה, אה, אבל האם אנחנו כבר יודעים, יודעים, אני לא יודע כמה אנשים התנסו בזה, אבל אנחנו יודעים לפחות באופן תיאורטי שאנחנו יכולים להסתכל בדברים, לראות אותם כמו שהם בלי לחשוב עליהם. לפחות בתיאוריה, ואולי במעשה מפעם לפעם. השאלה הגדולה היא, האם אפשר להתבונן במחשבות כמו שהן? ולא לחשוב עליהם. זה כבר יותר מסובך, תסכימו איתי. כן, אבל פרדוקס, זה קשה. לא אמרתי שפרדוקס, שפר... לא, לא דיברתי על פרדוקס. כן, פרדוקס. כן, כן, כן. <חש> <זה, חש> והקושי וה <חש> הוא מובנה, זאת אומרת, זה לא במקרה בגלל שאנחנו לא מתורגלים או זה, <חש> כי אנחנו בעצם רוצים להתבונן במשהו שהוא זאת אומרת, אני יכול להגיד שאני רוצה להתבונן בעץ ולנטרל את כל המילים ואת כל הדיבורים ואת כל התיאורים, בסדר. הוא מחוץ לח... לך. כן. לא, שני קרור, דברים. א', הוא מחוץ לך, אבל בסדר. קונקרטי. הוא קונקרטי. והוא לא בנוי כשלעצמו ממילים וממחשבות. כן. פה אני רוצה להתבונן במשהו שהוא בפנים, בסדר, זה הק... החלק היותר קל. אבל שהוא עצמו בנוי מאותו דבר שאני רוצה כרגע לא להשתמש בו. האם אתה יכול להגדיר מחשבות, אולי, סליחה. מה, מה? האם אפשר לעשות את זה יותר קל על מחשבות שאינן נאויות נמנים? יש מחשבות של בניו ימודים, אבל יש מחשבות לא בניו ימודים. אז זה חשוב על מילים. רגשות. בסדר, רגשות או אפילו תמונות. לא, מחשבה על עץ. תמונות, כן. תמ, לא, לא מחשבה, אה, כן, תמון דימוי, כן. ואז זה יותר קל. אני לא בטוח, מכיוון ש... אם הצלחת לעשות את זה מול עץ אמיתי, זה דבר אחד. אבל הרי זה לא עץ אמיתי. כשה, עכשיו, הכוונה היא לא רק להתבונן, הכוונה היא... כאילו, זאת אומרת, להבין מה זה. זה. עכשיו, כשיש לך דימוי בתוך הראש, ואתה רוצה באמת להבין מה זה, בצורה בלתי אמצעית, וזה לא, לא יהפוך פתאום לעץ אמיתי, אני מקווה, כי אז הראש שלך יתפוצץ. זאת אומרת, זה עדיין יהיה אה, רפליקה של עץ. טוב. עכשיו, אתה צריך להסתכל על או... רפליקה או... של עץ, ו... <laughs> ולראות מה זה, בלי לחשוב. זה יותר קל מאשר לחשוב על ציונות סוציאליזם, זה ארבע דרכים של מראיינות שהם קודם ומטאליים. זה נכון. זה נכון שזה יותר פשוט, אבל זה לא פשוט. זה נכון. זה הזנב. לא הפרעת לה בדרך. כנראה, בסדר. אני לא הפרעתי לה והיא לא הפריעה לי. רק הכוס קפצה. זה נכון מה שאתה אומר, ואנחנו גם נשתמש בזה. אבל זה גם כן לא טריוויאלי, לדעתי. הרי, הרי זה, זה הבעיה של המדענים עם אייזנברג'ק. בשביל לראות, <ספיע> פוטון, אתה מתערב כן. בפוטון. אתה, כן. אתה... אתה חושב, מסתכל על המחשבות, ההסתכלות שלך נושיאלית. <ספק> <ספק> <ספק> זה, זה לא קל, כן, וזה, כן, לא כן, נכון, אבל, לא קשה, אבל זה למה, למה, למה, למה, למה זה נוצר? האי ודאות, כי עצם ההתבוננות משנה את האובייקט, וגם פה עצם ההתבוננות בעצם משנה את האובייקט, ואתה רוצה לראות מה המהות האמיתית של האובייקט, עכשיו <ש> אייזנברג <ש> הגיע למסקנה ‫פחות או יותר, אני צודק, ‫שאי אפשר להבין את המהות האמיתית ‫של האובייקט. ‫-אי אפשר, זה סטטיסטי. ‫כן, במקרה הטוב זה סטטיסטי, ‫במקרה הלא טוב זה לא סטטיסטי. ‫לא, לא, זה לא סטטיסטי, ‫זאת אומרת, זה פשוט בלתי אפשרי ‫באופן אינהרנטי. ‫אנחנו, לא, אנחנו. ‫כן, כן. ‫-כן. ‫אז... זאת בעיה שאנחנו ננסה להתמודד איתה, ואני מאמין, מאמין שנוכל. אבל זה לא דיכוטומי, זו לא בינה רגוע שהסתכלתי לא לקחת את לא, זה. לא, לא, לא, ודאי שלא. זה בין לנסות לנטרל כן. את ההסתכלות שלא תשפיע לך. כן, כן, מה. כן, בואו נגיד שוב פעם. כמותי. באופן בסיסי, עקרוני אפילו הייתי אומר, זאת אומרת, יש גישה שאומרת שהעסקים הם דיכוטומיים, זאת אומרת, או שאתה מואר או שאתה לא מואר. או שאתה רואה את הדברים כהווייתם או שאתה לא רואה את הדברים כהווייתם ואז מה שזה אומר בעצם זה שאתה נמצא באיזשהו מסע אתה כל הזמן מתרגל אתה כל הזמן עושה ואז פתאום בסוף טח <תתח> <תתח> זה קורה או במקרה הטוב שכנראה לנו לא קרה אתה בלי לתרגל בכלל, אתה גם כן יכול פתאום להגיע להערה. אז זה... מה זה ההערה הזו? שאלה מאוד טובה, אבל תשובה רצינית, אבל שוב, סליחה, זו תשובת ביניים, <laughs> היא הבנה מדויקת של כמה דברים קטנים. מהות העולם... מהות החיים, מהות המיינד ומי זה אנחנו. זה הערה, פחות או יותר. עכשיו הערה באלף היא דבר מאוד מאוד אה, אה, כאילו מסתורי ומיסטי וקשה להבנה וכולי לעומת זאת הערה בעין אומרת דבר מאוד פשוט הכל פשוט, הכל נתון הבעיה היחידה זה שאנחנו חולמים, אנחנו ישנים ואנחנו צריכים רק להתעורר. זאת אומרת, הערה באלף זה אומר שיבוא אלינו פתאום איזשהו אור, אנחנו פתאום נהיה משהו אחר, והערה בעין אומרת לא יבוא אור ולא יתווסף לנו שום דבר, אנחנו פשוט ניפטר מכל מיני דברים שהם מיותרים לגמרי והם מפריעים לנו לראות את המציאות אבל המציאות פה אנחנו יכולים לראות אותה ואם רק נצליח להיפטר מאי אלו דברים שמפריעים לנו אנחנו אנחנו נתעורר ושוב אני אם אני אשכח פעם להגיד את זה אז נועם יחזור ויגיד אבל זה לא דיכוטומי זאת אומרת, זה לא שאני כל הזמן ישן ואני פתאום יום אחד אתעורר, אלא אני יכול, אני יכול בהחלט להגיע למצב של נים ולא נים כזה, של אני קצת מבין, קצת, קצת רואה, וככל שאני אה, אה, מטפח את זה ו, ומשקיע בזה יותר מאמץ, העומק של זה והאורך של זה והבהירות של זה, ילכו ויגברו. וזה חשוב להבין את זה, כי אחרת אנחנו מגיעים לפעמים, גם אנחנו קצת מתייאשים, כי הנה אני כבר כמה שנים מתעסק עם זה ועדיין לא הגעתי להערה. אז כמו שאלן וואטס אמר, מאסטר, איסאםואן הוא סטארטד ארליאר. זה הכל. אם אתה מתחיל ואתה משקיע, אתה מגיע. עכשיו שוב, זה לא שאתה, אתה לא צריך להגיע, אתה לא חייב להיות דלע, למה? לא צריך להגיע למקום. כן, כן. ומה שאתה, אז לא תם. בסדר. אין בעיה. ‫היא חוסנת תמיד, ‫דוריס שרתה אותך כשהיית רגע. ‫יש לו משהו, אחיות. ‫הוא אוהב במי זה לא... ‫-אחיות כתובות כשהוא לא חייב. ‫דוריס מסי לא שרת אותך. ‫מסי לא. ‫אוקיי. רציתי לדבר בהתחלה על... בתור מבוא כאילו, המבוא מהצד ה... לתאר כאילו איפה אנחנו נמצאים. טוב, מצאים... ננת, לא, טוב, טוב, טוב, את גמרת שם, בואי. לא, אני רוצה לא, גם בוא, פלסטר, כי כמו הנכדים שלנו, <תרס> גם הם <אם> רוצים <תרס> פלסטר. ציור, ציור. בעיקר אם יש מיקי מאוס. אז אני רוצה לדבר על כמה גבולות, אתם כבר יודעים, זאת אומרת, זה לא הפגישה הראשונה שלנו, אז אתם כבר יודעים שכל גבול הוא מלאכותי, אבל השאלה כמה הגבולות אנחנו יכולים לראות שאנחנו שמים ומה הנזק בעצם שהם עושים לנו, אז הגבולות בעצם מה, נגיד כאילו מהפשוט ליותר מורכב. אז הראשון שהוא פשוט זה הגבול שאנחנו שמנו בעצם, אתם יודעים מה? נתחיל עוד יותר רחוק. זה גבולות סתם בעולם, בחיים. גבולות בין מדינות, גבולות בין חצרות. אידיאולוגיות, מה? חצרות. חצרות, כל הדברים האלה שאנחנו כולנו יודעים מניסיון, מההיסטוריה שלנו, מההיסטוריה העולמית, שזה דברים שהם מצד אחד שרירותיים, מצד שני הם משתנים, ואנחנו יכולים להסתכל על זה באיזשהו מבט פילוסופי כזה ולהגיד, טוב עכשיו הגבול פה, אחר כך הוא יהיה שמה, אנחנו יודעים שזה סתם. הגבול השני שהוא כבר בוא נגיד, אם אנחנו פה, כבר באים לפה כמה שנים, אנחנו כבר יודעים שזה לא אמיתי, אבל אנחנו עדיין, השאלה איך אנחנו מרגישים, זה הגבול שביני ובין הסביבה. האם באמת, האם באמת האור שלי זה גבול אמיתי שמבחין ביני ובין הסביבה? אז... רק במילה אני אדבר על זה ואני אראה שזה, יש מקום לפקפק בזה עם כמה דוגמאות פשוטות, למשל הנושא של נשימה, רובנו נושמים וכשאנחנו נושמים מה קורה? בעצם אנחנו מכניסים משהו שנמצא בחוץ, אנחנו מחליפים שם חמצן ודו תחמות סתא ונושפים אז האוויר הוא בפנים, האוויר הוא בחוץ, האוויר הוא חלק מאיתנו, האוויר הוא לא חלק מאיתנו. מי שימצא תשובה חד משמעית לדבר הזה, הוא יקבל את פרס אייזנברג הערב. יש לי דוגמה איתה זו לא? חלק. כן, כן, יש לי את הדוגמה הבאה, אבל אתה רוצה להציג אותה, אז אתה מוזמן. טוב, באיזה חלק? מה? חלק ממה או חלק החוץ? איזה שאתה רוצה, כן. כן. נכון, כן, אוכל, אוכל, נגיד הנה עכשיו נועם ייתן לנו הדגמה אה, אני רוצה לומר שהפסיכולוגיה שלו תמיד אומרת לא יודע איפה אני נגמר והרשת מתחיל, כן, הוא יעשה את כל הסייקל ככה הוא הוא יצליח מהר, כן, אז זה עוד דוגמה, דוגמה דוגמה נוספת שאלה נואץ נתן בזמנו, מי שמסתכל מגבוה על נמלה שהולכת, עכשיו הנמלה הולכת וכל הזמן היא משנה את הכיוון שלה כי יש בדרך גרגירים, עלים, כל מיני, כל מיני דברים, עכשיו הנמלה רוב הסיכויים שכיוון שהאינטליגנציה שלה היא שונה משלנו היא מבחינה מסוימת חושבת שהיא הולכת ישר, זאת אומרת אין לה שום, מבחינתה היא לא מסתובבת, היא, היא הולכת מפה לשם, יש, יש באמצע אה, אה, יש באמצע איזה מכשול, אז היא עוקפת אותו. מתמטית ישר זה הקו הכי קצר שמחבר שתי נקודות, וזה מה שהיא עושה. נכון, האפשרי. האפשרי. כן, נכון. אז מבחינתה זה קו ישר. אנחנו עומדים למעלה ואנחנו רואים, אנחנו אומרים, אבל זה לא אובייקטיבי. זה הסביבה שלה, והיא קיבלה את הסביבה שלה, וזה חלק מההליכה שלה. חלק מההליכה שלה, גם שלנו, אבל אנחנו מסובכים יותר. זה ברור גם כן שאם אני אלך לדלת והדלת תהיה סגורה אז אני אעמוד רגע ואני אפתח אותה קודם ואני אעבור אז הדלת זה חלק מההליכה שלי או לא חלק מההליכה שלי? שוב, הגבולות עכשיו עוד גבול אחד שאנחנו במערב בעצם מחזיקים ממנו יותר מאשר במקומות אחרים, אבל בהחלט רובנו, אפילו אם אנחנו חושבים שאולי אנחנו כבר יותר מזה, עדיין אנחנו עושים את זה, זה חלוקה בין הנפש והגוף. זאת אומרת, האם אנחנו חושבים על אלה כשני דברים נפרדים? למרות שכבר נוכחנו, כשדקארט במאמציו הפתטיים, ניסה להסביר מה הקשר בין שני הדברים האלה ובסדר, הוא לתשובה מצחיקה, לא חוכמה לצחוק עליו, אבל מעניינת מאוד לדעתי בנושא הזה דווקא הגישה של שפינוזה שאמר שהגוף והנפש הם שני היטלים של אותו דבר זו תשובה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד עמוקה. רק אמר לנו מה זה, הוא אמר פה הדבר הזה. אמר ונשאר בחיים. אמר ונשאר בחיים. מה שהבדל השלישי שהוא מכיר. אלוהים. מהות. מהות, כן, אלוהים. בסדר. לא אמרתי שהוא הסביר. אמרתי שהוא נתן נוסחה טובה. כן. עכשיו, יש לנו עוד חלוקה. והיא חלוקה בתוך המים, וזה בין הדימוי העצמי שלנו ובין תכונות מנטליות שאנחנו מסרבים להזדרות איתן. זאת אומרת, האם יש לנו דברים שאנחנו חושבים שאנחנו מתנהגים לפיהם, אנחנו חושבים אותם, אנחנו מרגישים אותם והם לא בסדר. אם יש לנו כאלה, אז אנחנו עשינו חלוקה בתוך המיינד שלנו, שוב, בין האני הטוב והאני הרע. אז יכול להיות שמאז שאנחנו לומדים בודהיזם, הני uh, הרע הולך ונהיה יותר קטן והני הטוב הולך ונהיה יותר גדול אבל כל זמן שיש עדיין משהו שאנחנו לא מבסוטים ממנו אז זאת אומרת שיש פה uh, uh, חלוקה והחלוקה הזאת היא גם כן עכשיו שוב צריך להבין כל חלוקה היא דעה כל דעה גורמת לסבל. כל מה שאני אומר פה זה לא... הכל, הכל מכוון רק למטרה אחת, להקטין את הסבל. עכשיו, כל חלוקה כזאת, כשאנחנו מצליחים לראות שהיא, בואו אני אגדיר את זה בצורה הכי עדינה, היא קונטינגנטית, זאת אומרת היא תלויה בנו, אנחנו סובלים ממנה פחות. כי אנחנו מתייחסים אליה כאילו היא קצת פחות מוצקה, כאילו היא קצת פחות יכולה להציק לנו. עכשיו, מאיפה כל הדברים האלה הגיעו בעצם? הם הגיעו בגלל שבמידה מסוימת המחשבה השתלטה לנו על החיים. עכשיו, איך בעצם המחשבה השתלטה, זה לשון עבר, אני יכול לעבור ללשון הווה, שולטת לנו על החיים, ואיך זה קורה בעצם. אז בואו נגיד ככה, תראו, יש... תודה לכולם כל הזמן, בשביל שהרגשות, התאוות שולטות בחיים. זה עדיין, זה עדיין עכשיו, אני, אני אומר מחשבה כי אני מתכוון למים והמים כולל גם, גם תחושות, גם רגשות, גם משל, כל מה שלא בנוי, מה בנוי בדיוק. <laughs> אז איך אנחנו חיים בעצם? זאת אומרת, מה קורה לנו <laughs> כל היום וכל הלילה? הלילה אולי קצת פחות. מצד אחד יש רשמי חושים. <laughs> אנחנו <laughs> הולכים יש לנו, אתם יודעים שלפי הבודהיזם יש שישה חושים, שזה חמשת החושים הרגילים, וגם המחשבה מחשבת חוש. אז יש רשמי חושים כל הזמן, מקיפים אותנו, באים אלינו, אני לא מדבר כעת על הברירה שלהם, אבל באיזשהו מקום הם מגיעים לתוך המים, בעצם, אתם זוכרים, למדנו את זה כבר כמה פעמים, את התהליך הזה שיש רשמי חושים, יש תחושה, יש פילינג טון, שאנחנו מעריכים את זה בפלוס ומינוס, אחר כך יש השוואה עם זיכרון, אחר כך יש מזה איזושהי פעולה, אז אני עושה את זה עכשיו ממש בקצרה, אבל הרשמי חושים, בשביל שאנחנו נפעל לפיהם, או בשביל שאנחנו נעשה איתם משהו, הם מגיעים למיינד שלנו, והם עומדים כאילו לדיון והם מתארגנים באמצעות הזיכרון ואנחנו משתמשים בזיכרון פלוס ה... או בידע שלנו, פלוס הרשמי חושים ועם זה אנחנו עושים כל מיני דברים, אנחנו עושים הבחנות, אנחנו מקבלים החלטות, אנחנו מבססים עמדות והכול והידע הזה, שהוא ידע קודם בעצם, שאנחנו יותר נדבר מאיפה הוא הגיע, אבל הוא, הוא, הוא, הוא ידע קודם, הוא בעצם נותן לנו הרגשה של ביטחון. הוא נותן לנו הרגשה שאנחנו יודעים מה קורה, שאנחנו מבינים מה קורה, ושאנחנו יכולים לקבל החלטות מושכלות, ו... לכן, כתוצאה ישירה מזה, כשאנחנו נתקלים במשהו, היחס שלנו לדבר הזה נקבע על ידי מה שכבר יש אצלנו. ולכן, אנחנו בעצם מוגבלים ליחסים קבועים עם אובייקטים. והיחסים הקבועים האלה הם נגיד את זה בצורה עדינה, הם, הם לא בהכרח אמיתיים. האם עד כאן הכל מובן, או שאני כבר מרחף ב... באטמוספירה? באטמוספירה אחרת. את יודעת ממש את כאן, איפה הבודהיזם? זה אותו, אותו השקפת עולם הפנומונולוגיות שלי. אז אתה לא רואה את המציאות כשאתה מכניס אותה לתוך התבניות שבראשך. כן. כשנולדת איתה, נכתבו לך. כן. אז הם מאוד דומים. מאוד דומים, אלא אני לא יודע אם, אני לא זוכר, אני לא יודע, תשכיל אותי אתה, אם קאנד נותן פתרון. כן. פתרון, אמרתי איך לצאת מזה. אה, לא צריך לצאת מזה. אז הבודהיזם טוען שכן. וגם קאנט, קאנט טוען שזה נגזר עלינו. זה גם טעות. נולדת עם ניוטון בראש, הכל טוב. כן, כן. עד שבאייפטר. אז אתה מחליף. יש פה כבר טלפון. כן. בדיוק. אז זה חשוב להבין, אז... אם למישהו עד כאן יש שאלות אז תשאלו, אם מישהו ישן אז הוא לא צריך לשאול אבל... לא מדי שאלות, כן, זה מדיטציה. זה מדיטציה עמוקה, מדיטציה עמוקה, כן. אז למישהו יש שאלות? כי אני חושב שאמרתי הרבה דברים שהם לא פשוטים. כן, אני לא יודע מי הוא השואל. אין שאלות כי אתם מבינים, אין שאלות כי אתם מסכימים, אין שאלות כי אתם לא עוקבים. מה? אין שאלות כי אתם מושגנים. לא, כי... לא, אני מושג פה הזמן. לא, אנחנו יושבים ומחכים לראות לאן אתה לוקח אותנו. אה, בסדר, מצוין. אוקיי. כן, מירי, אבל למירי יש שאלה... לא, כי... כי... כי... לא פעם אמר שרק הגברים שואלים. לא, הם שואלים אם תקשיב. אה, כן, כן. אם אני מבינה, קל לי להסביר את מה שאני מבינה, זאת אומרת, יש... כאילו כל כל המחשבות האלו, זה נשאל אם אנחנו שולטים במחשבות או לא שולטים במחשבות שלנו, ועכשיו אתה מנסה להסביר, ואם יש מים, ואם זה, ועכשיו ובסופו של דבר אתה מנסה כאילו, להכניס לנו לאיזושהי... מה שנראה לי אתה מנסה להסביר לנו שאם אנחנו נשלטים על ידי הדברים או אם יש מחשבה בכלל, כל הדברים האלו זה מה שנראה לי שנמצא במה. אנחנו רגילים לראות את הדברים ויש לנו זיכרון שלהם. אז אנחנו רואים כדור תלוי באוויר אנחנו רואים החוט הזה, הקו הזה זה כנראה חוט שמביא חשבון לפנים כנראה יש מנורה, אבל יש לנו הסבר על כל דבר, אבל אולי זה משהו אחר. כן, כאילו יש גבולות, יש זה, כאילו יש לנו איזה תבניות חשיבה שכאילו באוטומט, כאילו אנחנו יודעים, כאילו מלמדים אותנו, כמו שמלמדים לי על איזה כדור, זה ציפור, זה זה, זה עכשיו יש איזשהו שלב, שכנראה זה השאלה הזה שאנחנו פה יושבים. שאנחנו חושבים שזה לא רק uh, שאתה מפרק כל דבר כאילו לגורמים, בסדר, זה גם uh, הבנתי לך yeah. ששאלה yeah. פחות או יותר. כן. וברגע שאנחנו נבין שלדברים אין באמת קיימות ממשית או לגבולות uh, מאיזשהן סיבות, שלא בשליטה שלנו אפילו, כן. Yeah. אבל לפחות כאילו אם נתחיל לצמצם את הדברים הקטנים שיכולים לעזור לנו ביומיום, את ההבנה היומיומית, אז, ‫אז אנחנו נקל על עצמנו. כן. ‫מנסה לפשט את הדברים. ‫-כן. אנחנו בעצם, ‫ואז זו תשובה לנועם, ‫כאילו אין לי פה אה, אה, איזה אלתר מוטיב <אח> או, <אח> ‫או משהו כזה. ‫כל הכוונה היא להסביר לנו ‫ולנסות להשקיע אה, אה, מאמץ ב, ב, ‫בראייה מדויקת של מה קורה לנו. הראייה המדויקת היא הדרך, בדיוק, היא המפתח לפתרון כל הפרדוקסים. ומה זה ראייה מדויקת? אני אצלך פשוט קצת קורקט. מה זה ראייה מדויקת? בואו נתחיל עם ראייה. בסדר? ראייה, לראות כל רגע מה קורה לנו. מה אני כרגע מרגיש? מה כרגע קורה לי? בגוף, אבל בעיקר מה קורה לי כרגע במיינד. זהו, <coughs> זה נשמע מאוד פשוט, <coughs> אבל זה כל ה... זה הפתרון. אני רוצה להגיד שלאז שאני עושה מוטציות, כאילו בפעם האחרונה שהייתי בטניה, ב... בטניה, כן, באוגוסט. ובפס... וחלתי, אני... כן, ונתחלתי כן. קצת לעשות כמעט כל יום, בבוקר כן. כזה יותר סריחה, אבל בערב יותר. ‫כן. ‫-ממש אני מרגישה שאני, שאני לגמרי משהו אחר. ‫כאילו, התחושות שלי, ‫הראייה שלי, ‫הדברים שאני נפגשת איתם, ‫כאילו, הכול השתנה לי לחלוטין, ‫ואני לא יודעת מה זה, ‫אני מתארת לעצמי, ‫אתה לא חושב שזה הגיל רק, ‫אבל אתה חושב שזה ממש שזה זה. ‫כן. ‫ואתה נעלמת בדיוק כשהיה לי ‫את הגילוי הזה. ‫בסדר, אז הגיע דוד, מה, ‫מה אותו דבר בערך? ‫לא, אני מקווה. כן כן כן כן אבל זה נכון זה הכל כאילו זה כמו שהם מדברים על כאילו הדברים כפי שהם as is כן כן פרשנויות כל דבר שקורה כן עכשיו שוב לא צריך להיות יומרניים כאילו אנחנו נמשיך לתת פרשנויות אבל אם נדע שזה פרשנות הפוזיציה שלה היא כבר לגמרי אחרת עכשיו להבדיל מאם אנחנו חושבים שזה אמת, כן. הראייה שלנו היא ודאי. כן. כן. כן. שוב אמר שהמוח שה... שלנו מייצר מחשבות כמו שהקיבה שלנו מייצרת מיצים. <אז> אותו דבר בדיוק, אין... לא צריך להפסיק את זה, לא צריך להפריע לזה. ולמה הקיבה מייצרת מיצים? בשביל לפרק את האוכל. ולמה הראש שלנו מייצר מחשבות? בשביל לפרק את העולם. כאילו בשביל... ו... ושוב, בשביל להקל עלינו בעצם להקל את העולם כמו שזה, עקבה מפשירה מיצים, מפרישה מיצים בשביל להקל עלינו לפרק את האוכל עכשיו, זה לא, זה לא משהו ש... ש... ש... שיש לגנות אותו אבל זה משהו שצריך לראות אותו, צריך להבין שעובר פה איזשהו תהליך ‫כן, אבל אם אתה זוכר את זה ‫כל הזמן, אז אתה יודע שאתה ‫לא יכול להגיע לבדות. ‫-כן. ‫ואם אתה לא יכול להגיע לבדות, ‫אתה לא יכול לרצוח מישהו בשם אלוהים, כן. ‫ואתה לא יכול לעשות מהפכות ‫שיש עמים שלמים ללמודת איתן, יודע, יותר כן. אתה חי יותר בצנעה, אבל ופחות, ופחות, ופחות נזק, ‫אבל אני לא רואה כאן ‫אני מקבל אותך לאיזושהי הערה. ‫זאת הערה. הידיעה שמה שאתה יודע אינו ודאי, לא אמרתי שזה. ש... אני עכשיו כן רואה את זה מציבי. למה? רגע, רגע, רגע, רגע. אתה, כן, אתה כן, יודע ש... ראשית כל אתה יודע ש... איך אני אגדיר את זה בצורה הכי עדינה? זה לא בדיוק בודהיסטי, זה יותר הינדי, אבל זה בסדר. אתה יודע שיש קיום. ואתה מבין... למה הדברים מתנהגים כמו שהם מתנהגים? אז גם נוצרת בך חמלה, כי אתה רואה למה אנשים מתנהגים בצורה שהם מתנהגים, בנך, בנך, כן, לא אפילו אם הם מתנהגים, בצורה שהם מתנהגים ממך, כן, אפילו אם הם מתנהגים בצורה שאתה יודע או, או חושב לפי ההבנה שלך, מרגיש שזה לא הדרך הנכונה, לפחות אתה מבין למה הם מתנהגים ככה. סליחה שאני... סליח. חשוב מאוד. אז אתה כאילו פחות סובל. כן. זה הנושא. זהו, זה הנושא. אבל לא משחק של נראית במציאות, אני אראה משהו טוב. לא אמרתי, לא, די לא, די טוב, באמת, לא אין טוב, לא באמת, אין טוב ואין רע. אין כלום. אתה, אין... השאיפה לטוב... למה זה הרגיע אותי? אתה יודע, כשתוקף אותי, ש... כי, כי... אותי לא. אז לא. אם הייתי מסתכל ורואה שבאצל סובר, כן. בסדר, אבל אם הייתי מסתכל באמת, ברור את האמת, כן. לא סובב <laughs> <laughs> באמת, עכשיו לא בטח שהוא סובב. אז למה שזה ירגיע? רגע, אבל איך אתה יודע, איך אתה כבר יודע מה אתה תראה? אתה רוצה להגיד? איך אתה יודע שמה שנראה יעשה לי אני לא יודע, אני יודע מה שאני רואה. אני יכול להעיד רק על מה שאני רואה. ועוד לא ראיתי מישהו שעושה מעשה רע, בדיוק. עוד לא ראיתי מישהו שעושה מעשה רע שלא סובל. ‫לא ראיתי. ‫-מה זאת אומרת, מישהו מציג לאחרים ‫הוא סובל מזה? ‫-כן, לא מזה. ‫הוא סובל וזו תוצאה של סבל. ‫-מה? לא רואה שטראמפ סובל. ‫הוא סובל... ‫-ואם הוא סובל זה לא מספיק. ‫כן, כן. בן אדם לא... ‫שוב, אני מדבר מניסיון שלי, ‫אני לא יכול להכליל, ‫אבל בואו נכליל בכל אופן. למה שמישהו יעשה מעשה רע בחברו. אם הוא לא סובל? אם מישהו זורק לי חתול מת לחצר רגע. אז הוא סובל או אני לא סובל? אני לא מדבר עלייך, אני לא מדבר עליו עכשיו, את זוכרת מה זה סבל בהגדרה שלנו? בינות. סבל זה המצב שאתה חושב שהמצב צריך להיות אחרת, צריך להיות אחרת. למה הוא זורק לך חתול לחצר? חתול מת. מת, חי. חצי מה... הוא חושב ש... למה? פה, והוא חושב שהוא צריך להיות פה. אבל זה במקרה הטוב. אבל הוא חושב שאת, מה שעשית לא בסדר, ולכן צריך להראות לך את האור. להביא אותך, או להפחית אותך, או אני לא יודע בדיוק מה, אבל הוא לא מקבל את המצב. בוא נגיד פה בצורה פשוטה, הוא לא מקבל אותך כמו שאת, נכון? הוא חושב שאת שמחה מדי. עליזה מדי בשבילך. נכון. הוא אז הוא סובל. זהו. אז אני עכשיו צריכה לעשות לו חמלה? את לא צריכה כלום. את צריכה קודם כל להבין, זה הדבר הכי חשוב, מתוך זה בלי שצריכה תתפתח בה חמלה, זה אני רק, אני מנבא. אז אני צריכה להבין שהוא סובל, גם אם אני חושב ששתפת את האדם ומנקה ומבחינת העירייה תראי את הספר. לעשות את זה טכנית <מת> ופשוט לשחרר את זה. כן. לא, לא להלביש לכל זה דרמות <מת> ו... כי <מת> אם את מלבישה, <מת> את יכולה להלביש... <מת> את לא צריכה להחליט אם מה שאת צריכה להלביש או לא להלביש. אבל אם את מלבישה על זה דרמות, תדעי שאת מלבישה על זה דרמות. הם לא שמה. אולי אני לא צריכה להגיד לשכן זרק חתול, פשוט יש פה חתול מת. זה ראשית כל, זה נכון. אתה אומר שלא צריך להגיד אם אני מבינה, לא צריך להגיד כלום, אבל זה לא שאת צריכה להבין. כאילו... את צריכה להיות במקום שאת נמצאת בו. זה לא ש... ידע לי למה או אפי אמר שצריך לעשות ככה וככה, ולכן צריך לעשות ככה וככה. צריך להתבונן. אם את מסתכלת על החתול, ואת כבר לא רואה את החתול, אלא את רואה את השכן, אז את צריכה לראות. שאת הוספת את השכן לחתול. עכשיו, את לא יודעת באמת, אולי החתול בא מהשמיים, אולי הוא נפל ממדוסן. אני חושב ש... הם אומרים, תסתכלי על השכן, תנקי, תסתכלי עליי בשביל הדברים יסתדרו אחר כך. זה, זה, זה... לא, לא, אבל... זה אומר בכל מחשבות, כל התחילת השיחה הזאת, כן, להגיד לנו על המחשבות. נכון, זה הכל אז מחשבות. אז יכול לקרות מצב שבעצם אני, אני אמורה לעשות משהו עם המחשבות שלי, לא לראות את לא לראות החתול? את לא, את שוב פעם, את רוצה, את, את קופצת שלב. קודם כל, את צריכה לראות בצורה מאוד מדויקת את המחשבות שלה, ולהבין שאלו הן מחשבות שלך, והן לא מציאות. זאת אומרת, הן מציאות כמחשבות, אבל לא כמציאות. את מבינה את ההבדל? זאת בגין אומרת, בפעם. מה? תגיד עוד פעם בבקשה. אתה צריך, אני אעבור ללשון שכר, אתה צריך לראות את המחשבות שלך, בבקשה. המחשבות הן מחשבות, הן מציאות כמחשבות והן לא, מציא, לא בהכרח משקפות משהו מעבר למחשבות. בהכרח, אבל המחשבה שהאיש הזה סובל, זה שתקף אותך. רגע, אבל אתה קופץ, אני, אני, אני עוד לא, אני, עוד אני עוד לא, אני עוד לא הגעתי לחמלה. זה תקף. מה? הוא זרק עלינו חתום. לא ראינו אף אחד זרק חתול. ראינו חתול. ראינו חתול. מת. מת. לא, לא, לא. הוא זרק, בוא ננסה כדי... ראינו את החתול הזה, קודם בחצר שלו והיום הוא יוצא. לא, אז רגע. אוקיי, אז הבנו, אז הדבר הראשון. זאת אומרת, אני צריך לראות. בוא נגיד ככה, אני רואה חתול. בינינו, בסוגריים, בודהיזם גבוה, אני אפילו לא רואה חתול. אבל נגיד, לא, כי אני רואה משהו. בעיקר אם כן, הוא מת, אז הוא לא כל כך חתול כבר, אבל נגיד שאני רואה, עברתי, קפצתי שלב, קפצתי כיתה, אני רואה חתול, זהו, זה מה שאני רואה. עכשיו, חתול מת, א', אני יכול לספר לכם סיפור מעברי, שפעם באנו הביתה ומצאתי את החתולה שלנו מתה ברחוב, דרוסה, חפרתי לה הכנסתי אותה לתוך הבור זאת אומרת, והכנסתי אותה פנימה, ושמתי עליה את הידיים, פתאום הרגשתי שהיא נושמת. אז ברוב טמטומי הוצאתי אותה מהאור. ואז היה לנו איזה שבוע שהיא הסתובבה כמו זומבית ככה, ו... ולא ראתה ולא שמעה, ואז היא מתה. אבל זאת אומרת, אתה לא יודע אם החתול באמת מת, אבל בואי נתמיד את זה. הסיפור הזה... לא, זה סיפור אמיתי. זה לא תיאור. זה לא תיאור. זה... שיש לנו עכשיו חתול מת. יש לנו אבל החתול מת זה אנחנו עשינו. לא נכון, לא, בואו... יש אנשים רעים עושים לנו משהו רע. ראיתי אותו, זורק עלייך חתול. רגע, בו... שני <laughs> דברים לגמרי נפרדים. כן, אבל זה מש... לא ש... לא, היא רוצה לא. לשחן, אבל... הוא... ב... בסדר, לא, שחן. שחן. רק לשכנת. אבל... לך בסדר, תנו לי לאבדן. בסדר, אתם רוצים כבר להגיע לזור. מה, אני הולך הביתה. אז... אוקיי, אז בסדר. אז יש פה חתול, יש פה חתול מת, יש פה חתול מת. שאנחנו, אנחנו, בוא נגיד ככה, כבר כולנו, אני קצת פחות, אבל יש הרבה אנשים שכל הזמן רואים דרמות פשע, נכון? כן. וזה התחיל עם חתול מת, כשהשכן זרק, וזה נגמר עם משהו לגמרי אחר, נכון? אבל, שמרכבת, מה? פשוט. כן, כן, אבל נגיד שלא, בסדר, אין פה <תאז> שום תעלומה, <תאז> באמת, <תאז> באמת שכן זרק חתול מת. <תאז> עכשיו, תארי לעצמך שהשכן הזה הוא פתאום מצא, חסר שלו חתול מת, מה הוא עשה? הוא אותו הלאה. קורה, נכון? יש אנשים מנוונים, קורה, מתנהגים כלפיך במיוחסות. אולי הוא חשב שאני זרקתי. כן, יכול להיות שהוא מצא את זה, הוא זרק, אז הוא זרק בחזרה. אבל מה אנחנו רוצים פה לראות? הכוונה היא... תכף אני אגיע לחמלה, אבל עוד לפני זה אנחנו רוצים לראות איך אנחנו יוצרים את המציאות זאת אומרת, נגיד, נגיד שזה החתול שלך והוא היה מת, הוא היה מתפגר, קורה מה את עושה? היית מלטפת אותו, חופרת בור, סוגרת, שמה אותו בתוך הבור וסוגרת וזהו, ונגמר העניין, נכון? אבל זה המצב כרגע שיש פה חתול מת, זהו, שם את מצרפת את זה לזה שהשכן זרק את זה ועכשיו את אומרת מה אני צריכה לעשות אוקיי, okay. אבל תראי שאת עשית את זה, זה הכל את, את צירפת את השכן לחתול, יכול להיות שזה הצירוף הכי נכון והכי אמיתי אבל עדיין הוא לא בהכרח נכון עכשיו בואי נניח שהחתול באמת הגיע מהשכן ונגיד שהשכן עשה את זה בשביל להרגיז אותך, בסדר? שני דברים, א', יש לי הודעה בשבילך, את יכולה להתרגז ואת יכולה לא להתרגז. זה נראה כאילו שנורא קשה לא להתרגז כששכן זורק חתול מת, חתולים מתים, חתולים מתים, כל הזמן, תקראי את הסיפור על ה... תפסיק לזור סוסים, בדיוק. זה הסיפור, זה הסופר, אמרתי כן, בדיוק. אז עכשיו בואו נעבור לשלב אחר, אנחנו תמיד זוכרים שיש ויזדום ויש קומפשן והכל התחיל מזה ששאלת אז כן, יש לי הודעה בשבילך, הודעה, אני לא יכול להודיע לך הודעות אבל לפי הבודהיזם ולפי הניסיון שלי, שכן שלך סובל אני לא אומר אם זה מצדיק לזרוק חתולים מתים, או לא מצדיק, הבחור סובל. למה הוא סובל? אם אנחנו נשב ביחד שתי דקות, תספרי לי בעצמך למה הוא סובל. משהו אצלך לא... אצלך, זה... אמא שלך זיכרונה לברכה, אצל האחים שלך, משהו, מישהו, לנו היה שכן, שהציק לנו כל הזמן, הרג אותנו. כשבנינו, הוא מצא... שאנחנו אמרנו לו בעצם שהתקרבנו שלושים סנטימטר אל הגבול, במקום מטר מהקו גבול היינו שבעים סנטימטר מהקו גבול, הוא הלך לעירייה, ישב שם יומם ולילה, הביא את הפקח ובסוף הפקח בא ואמר לנו שאנחנו צריכים להפסיק לעבוד שם. עכשיו, הבן אדם סבל, למה הוא סבל? כי אבא שלו, אבא שלה, אמר לה בזמנו שאבא של אתי בזמנו, נטה ברושים לאורך הגדר והוא נבד, מדד מהנקודה הלא נכונה והברושים נכנסו לחצר שלו גם כן עשרה סנטימטר וזהו, אבל הוא סבל, נכון שהוא, הוא, הוא, הוא סבל ארבעים שנה <laughs> הוא, הוא העביר את הסבל בירושה, האבא לבת והבת לבעל שלה הבן אדם סובל עכשיו, אני לא אומר פה אם הסבל מוצדק אין סבל באמת מוצדק, אבל אני לא אומר אם הוא מוצדק או לא, אבל את צריכה לצאת מתוך הנחה שאם בוא נגיד ככה, בן אדם לא סובל, לא זורק חתולים מתים לחסר של השכנים. עכשיו, אני מנסה לא... עכשיו, זה לא שאני מצדיק אותו, זה לא הצדקה שלו, זה ניסיון לראות בעיניים פקוחות מה קורה. מי, מי לא רוצה להבטיח כן. ‫שכן לא זורקת. ‫-לפני המון כן, ‫הייתי פה, שם, שם, ‫בגאילו, כן, ‫כן, ‫אני תמיד שונא איזה בן אדם. ‫כן. ‫ לי שהוא סובל, ‫כן, כן, כן, כן. ‫מת. ‫-מה? אני כבר לא סובל. ‫מת. ‫כן, אבל מצאתי מישהו אחר שגורם, ‫אתה לא ראיתי. ‫-מצאת לא מחליף. ‫כן. ‫הצטבר שבתוך מערכת החינוך שלי, ‫כן, תמיד צריך למצוא אנשים ‫שמפריעים לך ולהתלחם בהם. ‫כן, אז מצאתי מישהו שהוא נצחי. זה הדבר שאני רוצה, ‫-כמו מי? ‫היא הגיעה משום מקום, ‫היא תגיעה לשום מקום, ‫אל תיתן לה ‫-היא הייתה דוברת ‫הנצחית, אני לא צריך להחליף. היא זאת שגורמת לי סבל כל הזמן. אתה יודע שאני מאחלת אוקיי, היא ספק שהיא סופרת. כן, כן. רגע, רגע, ראשית כל אמרת משהו נהדר. רגע, רגע. רגע, רגע. רגע, רגע. רגע, רגע. עזוב אותה. עזוב אותה. אתה אמרת שהחינוך שלך הוא כזה. שאתה צריך למצוא מישהו שיהיה המומן של השנאה. למה? ושצריך להרוג אותו. למה? למה, למה? בואו נחשוב רגע, זה דבר נכון, כי בין היתר זה מגדיר אותנו. הרעים מגדירים את זה. כן, את הטובים. כן, עכשיו. כן, כן, כן, כן, בסדר, אני אומר. זאת אומרת שזה חלק מהחינוך שלנו, כמו שאמרת, והשאלה הגדולה היא, האם זה גורם לנו לאושר או גורם לנו לסבל? אז יש כאלה שזה גורם להם לאושר. להמשיך? ככה, כל זמן שזה גורם לך לאושר, אז עזוב. אז מה אכפת לי? אל תביא את זה גם לשיעור. זה גם נכון, כי יום אחד היא תלך. אבל אני מדבר עכשיו לעניין, אם זה גורם לנו סבל, אז אנחנו צריכים לראות שאנחנו בעצם יצרנו אותה כדמותה. זאת אומרת, היא, היא. אבל אנחנו הפכנו אותה למה שהיא בשבילנו. זה בשביל. סבב. כן. ואם אנחנו הפכנו אותה, אז אנחנו גם יכולים להפוך אותה בחזרה הפוך. עכשיו אני חוזר אל השכן שלו, שהוא בעיה יותר גדולה, כי הוא יותר קרוב ממרי רגל. <אז אז אז> הוא סובל. צריכה ראשית כל להבין שהוא סובל. עכשיו השאלה, אם את שואלת אותי מה לעשות איתו, זה כבר שאלה לגמרי אחרת. עכשיו שוב, השאלה הגדולה היא, האם הוא גורם לך לסבל? הוא לי לסבל אם אני אתן לזה... יקרום לי לסבל. נכון? נכון? את תיתני לזה לקרום לך לסבל? אבל נורא קשה לא לזה. תראה, זה סתם, הוא לא זרק לי חתול מת, אבל הייתה איזה מישהי שהתמוננה עליו... התלננה עליו שהוא בנה לא חוקי, ואז מה שהוא עשה, הוא עכשיו מכנה את האוטו שלו. עכשיו, אני יודעת לא להתעסק איתו בגלל שאני מכירה אותו, כן? זה כן. חמישים כן. שנה. אז, אז הוא חסם לו פשוט, כאילו, קרוב את החניה, שהיא כל הזמן, שהיא לא יכולה להיכנס בפעם אחת. מאה אחוז. תראה מה, דוגמה מצוינת. בואי נתחיל מזה שהוא בנה לא חוקי. כי הוא סובל. מה אכפת לה שהוא בנה לא חוקי? לה אני לא מבינה למה אכפת. נכון. אחת, אני נגיד I... השמש, היא, נגיד זה מה שאני אומר. אז, אז את רואה איך, ש, איך שאנחנו פה מסתמכים בגלל שהיא החליטה, שהיא סבלה, ש, את אומרת שלא בצדק, כן, מזה שהוא בנה, היא אמרה שהוא בנה לא חוקי, היא הלכה ואמרה לעירייה. לעירייה השינו לו לא, כי הוא בנה כן, ואז, ואז הוא התחיל ל... לנה, ללך, לשים את הרכבים שלו ככה, שיוכל להיכנס לקריירה. אז עכשיו אנחנו רואים, זו דוגמה נהדרת, עוד הרבה יותר טובה מהחתול, כן? למה? כי זה דוגמה של זה מישהו ש... ש... שדפק לא. את עצמו, היא דפקה את עצמה בעצם. לא. מה... לא. כי מה יצא לא לה מזה? א' לא, לא יצא לה כלום, כי לא עשו לו כלום, בטח. לא כלום. ומה? והאחרים שרפו להם את הרכבים. ועכשיו היא כל יום נתקלת בעצם, לזה קוראים קרמה, בתוצאות של המעשה שלה. וזה נהדר כי זה מהר ו... איזה אפשר להגיד שזה לא קשיבו, ו... ללה? ללה ו... לג'ולי. ג'ולי. שהן מספרות על השכן הרשעי. תמיד, תמיד יש. אני רוצה להגיד שם מהשכן הזה בגלל שהוא בן אדם מאוד קשה, באיזשהו שלב אמרתי... אני חיה פה, כן. אני חיה איתו, ומה האפשרויות שלי? אני ראיתי איך הוא מגיב לאנשים, אני החלטתי פשוט שאני לא, לא מגיבה למה שהוא עושה, לא למוזיקה, לא כלום, אני לא רבה איתם, אני אומרת חס וחלילה, קורה לי משהו עם כל זה של טיפוסים, אמרתי, אבל הם הראשונים שאולי גם יבואו לעזור, נכון. כי אם אני נופלת, תשע... ובאמת שהוא צבע זה... וכל זה, אמרתי לו, לא תקשיב, וזה... אתה נכלחת פה, תביא את המכונה שלך, תנקה, הוא בא עם המכונה שלו, ניקה, הכל, כי לא התנצחתי איתו. נהדר, בבקשה. אמרתי, מצויה. כאילו, אומרים טוב שכן טוב, קרוב מאח רחוק. אז הוא לא קל, הוא חסם לנו את השמש, אין לי מי להילחם, זה העובדה. עכשיו, אם אני סובלת מזה, או לא סובלת מזה. דוגמה מצוינת. שחל. הכל בסדר, אפילו נועם לא צדק, כי אין צדק. כן, בדיוק כמו ההיא, שהיא שינה הרבה. כן, צדק, לא. אבל אין צדק. מה זה צדק? אין צדק. מי שהלך להילחם איתו, הזוג, לא משנה, הם יזרקו את המכוניות שלהם, למחרת באותו לילה, לפנות בוקר הם עזבו את הבית. אף אחד לא יכול עליו, אז למה? זה לא לקנאל בבריאון, זה... לא, לא. הוא לא נראה לי כל כך סובב, זה קצת, הוא כן. לדעתי הוא כן, אבל שוב, זה, אנחנו... רגע, בוא נגיד משהו עוד יותר כללי. אנחנו פה עוסקים עכשיו בכל מיני תת על מה הוא חושב, וזה לא כל כך חשוב. אנחנו, אנחנו חשובים. עלינו נסתכל, עזוב אותם, כאילו, אני נגרר לזה, אבל זה לא טוב שאני נגרר לזה. אני תמיד צריך להגיד, כן, הוא רע בגלל שהוא סובל, אז אני אומר את זה. אבל זה אבל לא הדבר החשוב. הדבר החשוב זה... <חשוב> זה אני, אני, מה קורה איתי, האם אני סובל, למה אני סובל, ומה אני יכול לעשות בשביל את הסבל שלי. דבר. אז אם אני יכול לשנות את הדעה שלי, ולהפוך אותו מדמות של רשע לדמות של סובל, בגלל זה אני עושה את זה, לא בגלל שזה האמת. בשבילי. בשבילי, הכל בשבילי, לגמרי. עכשיו, הטענה היא שזה גם יוצא טוב בחיים אחרי זה, אבל הרבה עוד לפני, לפני זה, אנחנו פשוט נפטרים מהסבל. אנחנו נפטרים מהסבל שאומר לנו שאנחנו צריכים לשנות אותו. וכשאנחנו אומרים שאנחנו צריכים לשנות אותו, זה הגדרה פשוט של סבל. הוא כזה, עכשיו, אנחנו עוד נראה כמובן שהוא לא כזה, זאת אומרת, הוא, אין לו מהות גם כן, הוא, הוא משתנה כל הזמן, אבל נגיד שהוא כזה, למה אני צריך לסבול? בגלל שהוא כזה. רק אם אני אחליט שאני רוצה שהוא יהיה אחרת. אם אני אקבל את זה שהוא כזה, עכשיו שוב, אני לא אומר, אם אפשר לעשות משהו לשנות אותו שלא גורם לנו סבל, קדימה. יכולה להתחיל ללמד אותו מול היזן <אבל>, אבל אם אנחנו רק יושבים וחושבים כמה רע שהוא כזה, כמה רע לי שהוא כזה, לא מוביל אותנו לשום מקום חוץ מאשר למקום של יותר סבל. אבל עכשיו תלך עם זה טיפה יותר רחוק. ונניח יש אנשים שסיימים אותם בבית סוהר כן אז אתה שואל את עצמך מה אתה תעשה אותו יותר טוב שהוא יהיה בבית סוהר כאילו אתה אומר צריך משפטים וזרוקים ו... או זה. שאולי בודיזם. צריך להפוך את הבתי סוהר לקהילות של גודי זין מבחינתי בהחלט <laughs> אפשר להפוך את זה לקהילות של גודי ואני לא בטוח שזה לא uh, יותר יעיל <laughs> ו... ואנחנו צריכים להבחין, שוב, צריך תמיד להבחין בין הקונבנציות. יש חוקים מסוימים שאנחנו, כיוון שאנחנו חברה או מדינה, אנחנו פועלים לפי החוקים האלה, אנחנו לא צריכים להתחיל להאמין שהם באמת הצדק המוחלט. אני יש... אתן לך דוגמה מהיום, הלכתי ברחוב, כן. ואני מעריכה ריח של כל אה, מיני חומרים באוויר, וזה ובז... ובז... ובז... בקר לי באכלות, תגיד באיזשהו... כן. ואז אני רואה איזה עומס עשה אה, מדורה, ובדיוק במקום שיש רוח, ו... כן. עכשיו אני, תאמין לי, אני לפני שנה, הייתי ישר מתקשרת לעירייה, ואומרת כן. להם, תשמעו, מישהו פה. והם אמרתי, מה, זה לא ענייני, הוא <laughs> מסכן, אני לא יודעת מה, אולי הוא מבשל איזה משהו, שימשיך לבשל. מצוין. למה, <laughs> יצטרף <laughs> <laughs> העולם? <laughs> לא, לא, תשמע, אני לא אומר, אבל אם זה לא מפריע לה... מישהו עושה מדורה קטנה? אם זה מסכן את הסביבה? אז בעצם הבעיה שאנחנו חושבים שאולי זה ימסכן את הסביבה. כן. זה המחשבות שלנו. נכון. לא, אם... יש חוק... לא, אם זה באמת מסוכן... אני לא יודעת כמה זה מסוכן. את רואה את הרוח, את רואה שהיש... ‫את קורא בעיתונים וראה בטלוויזיה ‫שיש דבר שאת לא יכולה להשתלב עליו. ‫-את תאמיני ‫-נראה, תלווי, זה נושא כזה. ‫אפילו אם זה לא על ‫שלא ייהנו בכלל. ‫הוא שובר חוק כמו שוב, ‫שלא ייהנו בכלל. ‫זה לחפש צדק, זה הסבל, ‫זה להיות צומח. ‫-אז זה לחפש ‫זה טיפוח של סבל, אוקיי. ‫זה מיכאל פלייס, אתה מכיר את ה... ‫-לאיזה כן. ‫-מה ‫-לאיזה קרן אתה קודם אמרת שהסבל הזה גורם לי לסבול עושר, אני טוב לדווח על המדורה, כן, והוא רב, מדלית מדורות, כן, הוא לא גורם לך עושר, הוא גורם לך הנאה, כן, זה גדול, כן, כן, מה הוא עושה עוד? מטפח לך את העני, ולכן גורם לך לסבל ‫אם לא עכשיו, אז עוד שבוע. ‫-זה היה נשמע גרוע מסוימת, ‫אני שומעים בחוץ ‫לא, זה באמת שגא אותי. שנים, אני עד לא מזמן ‫הייתי משתגעת, ‫אפילו על דוד הייתי פה, ‫ואתה אומרת, יפי. ‫אבל הוא חי נורא טוב, ‫איך זה יכול להיות? ‫החרדים האלה צריכים להיות עניים. ‫כאילו, הם עובדים, הרי הם עובדים בשחור, ‫וזה משגא אותי. יש כאלה שאומרים את זה למזרחים. ועכשיו, יותר מצב, שאני אומרת, רגע, אז מה, הם לא משלמים מס למדינה הזאת שמשתמשת במיסים שלנו לדברים הכי גרועים בעולם ולא לדברים שצריך? אז שם יש שימוש, טוב, לא אכפת לי. ומשתמשים לזה בעיקר בחינוך, הלוואי אנחנו לא משתמשים בכסף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 לתיאוריה קצת ואנחנו צריכים להבין למשל דיברנו על המין, איך הוא תופס את הדברים ואיך הוא מארגן אותם בהתאם להיסטוריה עוד דבר אחד שצריך להבין זה שהמין בנוי חוץ ממין אולי של רגשות או מין של, של תמונות אבל בעיקר המחשבה המילולית היא בנויה בצורה של חלוקה, זאת אומרת היא יודעת, היא יודעת לארגן דברים על ידי שהיא מחלקת אותם, היא מגדירה אותם ומה זה מגדירה? זה שמה מסביבם גדר ומחלקת אותם ומנגידה דבר אחד לדבר שני ומשווה דבר אחד לדבר שני ו... ככה היא יודעת לעבוד, זה הדרך היחידה שהיא יודעת לעבוד. היא לא יכולה, בוא נגיד, זה לא טבעי לה לעבוד בצורה לא שיפוטית. היא שריד, או תוצר של, אה, כנראה אני פה קצת מסתכן כי זה לא השטח שלי, אבל זה דבר שנוצר בין היתר כתוצאה מהאבולוציה האנושית, וזה היה, היה שימושי בעיקר בשביל לנקוט עמדה או לקבל פעולה במצבים של אי ודאות ובמצבים של סכנה וכולי וכולי והיום זה עדיין עובד בעצם באותה צורה שזה נוצר זה הערכה של מצב והערכה של מצב היא תמיד נעשית מול איזשהו מודל והחלטה אם זה המצב הזה או, או לא המצב הזה, מציאת איזשהו מודל דומה ומה נגזר אז מהמודל ההוא שעבד, ובואו נפעיל את, אותה, את אותו האלגוריתם גם עכשיו על המודל הקיים. זה בצורה הכי כללית המחשבה. כשאנחנו מדברים כאן על מחשבה, <תודה> מה שנקרא, על מחשבה מעשית, והאמת שגם מחשבה תיאורטית פילוסופית עובדת הרבה פעמים, פחות או יותר לפי אותם, ה... ה... אותם השטנצים. בחיים יותר פשוטים זה היה פחות, כשהעיקר היה עובד ב... זה היה פחות פילוסופיה. זה היה פחות מחשבות? א', אני חושב שהיו פחות מחשבות, אבל עדיין היו מחשבות. בלע, <מחשב> הוא גם היה, הוא גם היה מחשבה קלה לא עד על יום שלה, כן. הערכה בסיכון כן. <מחה> כן. ומאמצים והחלטה. כן, כן. אצל חיה... נבחר עכשיו או נקצור בשבוע הבא? כן, כן. אתה הוא לקח תשובה מאוד? כן. אתה לא איך, לא? אבל אצל חיה אני לא יודע אם יש היסוס אולי אבל זה יותר אתם יודעים אומרים שבאופן בסיסי הרי זה fight או flight ויש מוסיפים על זה שיש עוד עוד עוד מה זה היה? כן פריז? פריז פלייט. כן. ויש עוד, למרות שזה ב-PH, שאומרת אני רוצה להגיד לך משהו. יש לי נכדים. תאומים, בן ובן. ‫עכשיו אני פעם בשבוע ‫לקחתי אותם בעגלייר, הפארק, ‫זה דרך ארוכה. ‫ואתמול הקלטתי, ‫הם כל הזמן מדברים אחד עם השני. ‫ואז חשבתי, אם יש רק ילד אחד, ‫אתה לא יודע מה הם חושבים בכלל. ‫הם כל הזמן מביאים מעולם הסוציאתי. ‫הראש כל הזמן עובד, ‫הוא לא מפסיק מגיל אפס. ‫-בטעמי. ‫כמו ששייפי אופיר אמר...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 עכשיו זה, <עבי> זה, <עבי> אנחנו צריכים להבין שזה בצד התועלת הגדולה שזה הביא לאנושות וכולי וכולי וכולי, זה מטרד לא נורמלי. מה <עבי> עם? <ערב> <עבי> הבלתי פוסק של המחשבות, אני כבר לא מדבר על אנשים עם מחשבות טורדניות, עם מחשבות אובדניות, עם ADHD, <עבי> <עבי> אני מדבר על אנשים נורמליים, <עבי> <עבי> סתם שחושבים כל הזמן. מחשבות טובות ורעות, מחשבות רעות, טוב. מה? כן, אפילו מחשבות, כן, אפילו מחשבות טובות. כן, אפילו מחשבות טובות. ולמה זה בעצם מבחינת הבודהיזם? כי זה בעצם במקום לחיות. זאת אומרת, אנחנו בעצם חיים במחשבות במקום לחיות בחיים. זאת אומרת, זה חיים בעצם ‫כאילו, מדרג ב', כאילו. ‫כן, כן, שאלת, רביתה. ‫זה לוקח לו עשר דקות, ‫אבל הוא לא מקרב. ‫אז אנחנו עזבו, כולם עזבו אותי, ‫הלכו לטלפונים וזהו. ‫לא, לא. ‫אני פשוט מחכה על אוטובוס, ‫אני לא יכולה... ‫אה, אז... ‫אז מה שאמרתי... זה שמבחינת הבודהיזם במחשבות אין משהו בסוג של כשלעצמו אבל אנחנו צריכים להבין שא' יש האם אנחנו יכולים להגיע לזה שאנחנו נחשוב רק כשצריך לחשוב וכשלא צריך לחשוב לא נחשוב לטוב ולרב לטוב ולרב כן כן, אל... כן. זה נראה, זאת אומרת, דרישה מוגזמת. קצת מהפכני, כן. ומי ששומע פעם ראשונה, זה מהפכני. אבל, שוב, תסלחו לי שאני משתמש בביטוי, תחשבו על זה רגע. אבל, תראו שאנחנו יכולים להגיע לזה שהרבה מאוד שעות ביום אנחנו לא נחשוב. אני קורא לזה, בגלל שאתה תרבות את זה. תפסיק להריץ את הסרטים בראש, לא סרטים כאילויים ולא סרטים בראשיים. כן. אלה סרטים. אתה מבין. מחשבות עכשיו, ותחתן לב. אם צריך, ואין, אין, אין שום דבר רע. אבל תבשימו לב, עם המשל של נועה, הסרטים שאתה מריץ בראש, מפריעים לך לראות את המציאות. גם הטובים. כן. בהמשך למה שאמרת, זה מפריעים לך לחיות בעצם. כן, כן, עם ההגדרה. מפחידים אותך, זאת אומרת, עכשיו דיברנו על הארה, בעין, ואמרנו שזה בעצם לראות את החיים כמו שהם. רק אתה מבטיח לי שאם אני אראה את החיים כמו שהם אני לא אבאר? בוודאי. לא, מה? כי אם לא תוסיף לזה שום מטעם מחשבתי. בן אדם דתי שרואה את החיים, ברור שם, הוא רואה אלוהים. הוא נורא לבד. נכון. נכון, למה? אתה חושב שהוא הרוויח מזה? מה? הוא הרוויח מזה? בטווח ארוך, כן. קראת את הספר הסרור. לא, כי אם הוא התחיל לחשוב, אז הוא יגיע לזה. הוא קראת את הספר כנס כן, כן, כן, זה עתידוני. אה, בטח, את הסרט עתידוני. את הספר. את הספר. כן, כן, כן, כן. כן, כן. וזאת הספר. הסרט לא מעניין. הספר זה ש... זה הסרט. כן. זה הסרט. הספר. הספר. כן, ספר. של סטניס לבלה. כן. ספר מצוין ומשביר בדיוק את הדבר הזה. מדהים. זה מה קורה בשביל המציאות. אבל, אבל, אה... זה התורת ספרים עכשיו בטוח על חצות. אבל אני רוצה להגיד, שוב, בקשר לזה, בוא נגיד ככה, אם התחילו להתעורר בו פיקפוקים, אז עדיף שכבר יגיע למסקנה, כי אחרת הוא לא יהיה פה ולא שם, והוא באמת, כן, ואם הוא יגיע להבנה הזאת, אז יכול להיות בהחלט שהוא יחטוף שוק. אבל בטווח הבינוני והארוך זה יהיה לטובתו. ויש לנו דוגמה. אנחנו לא אומרים שמות. כן, נכון. מירי רגע? היא עוד לא. אבל... שוב, אנחנו צריכים לה, לה, להבין, זה לא... אה, אה, אה. הכוונה היא לא שאנחנו צריכים להתייחס למחשבות כאל דבר רע. אנחנו צריכים להתייחס למחשבות כאל מחשבות, okay. ולראות, ולראות האם... ושוב, זה לא כללי, זה עכשיו הרגע, במחשבה עכשיו, האם מה שאני עושה עכשיו, אם אני חושב עכשיו, האם זה מועיל? או שזה סתם, ואם זה, זה סתם, ושוב, זה לא אומר שאם אני אחליט עכשיו לא לחשוב אז אני אפסיק לחשוב. אם זה סתם, זה, זה יכול להיות זה לא מוכר כן. כן. כן. מה? אולי זה מוכר אז הטענה היא שלא. כמו שאלה מעצמה, אם אתה רוצה להיות מערישי, אז תתחיל מוקדם. לא חשוב, לא כמו ש... לא, הוא אמר הפוך. הוא אמר, אם תתחיל מוקדם, אז תהיה מערישי. אבל זה לא אומר שאתה חייב להיות מאסטר. חוץ מזה, יש שמה ואחרונה. בואו נקרא מהקריאה שלי הקיצונית. כן, אז תאמין שמה... רק שנייה, רגע, רגע, רגע, אני לא יכול. שכל חייב להתרגל לחשוב שה... מוצר יחיד זה המוות ומשם אופ בגן העדן אלוהים סידרו את העניין הזה כן הוא כבר לא יכול לחשוב א', אני לא יודע, אני... אדם לא צריך להתייאש לא, לא, הוא לא יכול הוא יודע שהוא לא יכול נו? אולי כן טוב שימין באלוהים אפשר לחשוב שהיא כבר עם אבא שלו שוב, שוב, אנחנו פה לא שופטים ואם טוב לו, לא שיהיה לו טוב, אז הוא לא יבוא לשיעור. אנחנו מדברים על אנשים שאו יש להם סקרנות, או שהם סובלים. אבל זה יכול להיות מאוחר מדי, ואני חושב שזה על לא מעט אנשים, בעיקר מהסקטור של דוד, נניח, בדתיים. כן. בלי להזכיר שמות, אבל שאחרי... שעת אלפים שנות חינוך, אז זה באחות היתר נגיד אבל גם אנחנו אחרי שלושת אלפים שנות חינוך. 20. אז אותנו 20. חינכו שצריך להרוויח כסף, כן, שצריך להצליח. כן, אבל גם ואותם חינכו לצייתן. לא, חינכו לא. על פחד, בוא, בוא, בוא, על פחד, בוא, בוא, על פחד פרס ועונש. אתה תהיה טוב, אתה נכון, תגיע לגיהנום נכון, לא יותר גרוע. בכל מקרה, דרך אגב, נשאר משהו. מה אתה יודע? כשישרנו שלא נשאר. שלא היה כלום יהיה. ולא יהיה כלום, כמו... כמו, כמו הוא, כמו, כמו, הוא, לא כמו שהוא אמר. <שירה> זה נכון, אבל היום נגיד הייתה לנו שיחה עם, עם דוד, והוא אמר שגם לפי הרמב״ם, זאת אומרת, בשלב הבסיסי בן אדם צריך לדעת שהוא צריך למלא מצוות, וזהו. אבל זה רק שלב ראשון. זה שלב שני, כשאתה מתחיל לחשוב, מתחיל להבין, אז אתה מבין שהמצוות כמו שהמחשבות הן רק מחשבות, המצוות הן רק מצוות. זה לא הפתרון לשום דבר. זה רק פתרון שיהיה שקט, שהחברה תתפקד כמו שצריך, ושאנשים פשוטים יהיה להם מה לעשות, וירגישו בטוחים. זהו, זו זה המטרה של המצוות. כן, אבל הוא אבל... כן, גם אמר שלטי מעט מגיעים נכון? ל... למצב של נבי חלוש. נכון. שמה? נכון. הארמון, נכון? שמתי מעט יום למצב רוצה, של ש... ההרעה של תיאור. ויש לי הודעה בשבילך, תעשה סטטיסטיקה בין האנשים שאתה מכיר, תראה שגם מתי מעט בכלל חושבים על הנושאים שאנחנו מדברים עליהם פה. נכון. אז גם כן מתי מעט. רוב האנשים, גם החילונים, הם בשלהם, הם, <עד> הם יודעים <עד> מה נכון ויודעים מה לא נכון, ויודעים מה חשוב בחיים. ויודעים שככה צריך לחיות, וככה צריך לחנך את הילדים, וככה צריך, רוב האנשים. עכשיו, מתי זה משתנה, אמרתי, על פי רוב, או, או שאתה סקרן מאוד, או שאתה סובל. אחד משני הדברים האלה. עכשיו, רוב האנשים הם לא נורא סקרנים, וכנראה שהאנשים... לא סובלים מספיק, לא סובלים מספיק okay. בשביל שיתגורר בהם ספק לגבי הדברים הכי בסיסיים שהם מאמינים בהם. שאולי זה טוב, או שאולי זה לא טוב, זה לא ענייני בכלל לשפוט. ושוב, אני לא אומר שהאנשים האלה הם לא רעים והם לא... מבחינת הבודהיזם הם סובלים מבורות, זה הכל. וכבר ישו עליו השלום אמר על העץ, סלח להם אבי הם... כי הם אינם מבינים מה הם עושים. אז זאת, זאת, זאת צריכה להיות הקישה שלנו. הקישה שלנו מבחינת החמלה צריכה להיות שאם מישהו מביע איזשהו בדל של עניין, או שהוא אומר שהוא סובל, אז אם הוא אומר שהוא סובל, אז צריך לחבק אותו, ואחרי שזה קצת עובר, אפשר להציע לו. זה ה, כאילו החובה שלנו המוסרית מבחינת ה-compassion. אבל אם הוא לא סובל, אני יכול לזרוק לו פה ושם. אולי זה ידבק, אולי זה לא ידבק, אבל זהו. אין, אין... אם הוא... בטח ש... אין חובת המרה. ח... אין, חוב... אין חובת המרה. קח... אם אני אקח את שיטתה של שמיר... השיטות, <laughs> להקדים את הסבל, זה לא, לא רק לראות את המציאות, אלא להתעלם מהמציאות, ולייצר מציאות מדומה. איגנורנסי, פליסט. שכולה מילה. אלטרנטיב אל פור. כן. כן. זה אז זה ייגמר בבכי. שלי. אבל לא שלה. גם שלה. אצלו זה לא ייגמר, אבל שוב, אני רוצה שוב פעם לחזור. אני רוצה שוב לחזור. עזבו... קיצוני. אם פעם מסכים איתה במערך, מה אתה משנה? הוא הציע, היא רוצה ללכת למרב. עדיין, עדיין. שום דעות. ושלא שאין כאלה במערב. Yeah, אבל שקלום. עזבו פוליטיקה, עזבו מירי רגב ועזבו את האחרים. אני שוב פעם, אני מחזיר אותנו אלינו, ואנחנו דיברנו על המחשבה, ואני מדבר על זה שאנחנו צריכים לראות מתי אנחנו יושבים בפריילוף. ושוב, לא לנסות להפסיק את זה, אלא לנסות לראות את זה. כשאנחנו רואים את זה, זה נפסק. כשאנחנו רואים את זה, זאת אומרת, מה זה רואים את זה? רואים את זה באמת. זאת אומרת, מה שנקרא באנגלית Realize. When we realize שאנחנו עכשיו חושבים סתם, זה מאבד את כל הטעם. אז זה לא פתאום שאנחנו פעם אחת נראה וזהו ומעכשיו והלאה. לא. כל פעם מחדש. וכמה זה מפסיק? זה יכול בהתחלה להפסיק לשתי שניות. זה יחזור. כי יש לו התמדה מאוד מאוד גדולה, שטיפחנו אותה במשך עשרות שנים. אבל אתם תראו שההפסקות האלה הן הולכות ומתארכות. ככל שאנחנו מבינים יותר שאין בזה שום, שום דבר, כאילו, אז... איך נשארת לשם? כפר? כן. תודה רבה, אז תודה רבה, כן,